Навколо білих хат, місяць над хатами і дрімота дерев'яних журавлів. Хоч би тобі якийсь голос озвався, чи дитина заплакала, чи дим піднявся над комином, ніби вимерли оселі, тільки місяць ставить на вікна своїй печаті. Тихо-тихо, зі зброєю напоготові входять вони у вишневий сон зупиняються біля плетеного перелазу, і несподівано перелякане «О, майн гот!» А далі «Хальт! Хальт!» І вмить пропав вишневий сон. Данило відчув, як противний холод пропік його. Майже не цілячись, він вистрілив у вартового, застрочив з автомата лейтенант. За хатою загупили чиїсь кроки, зашелестіла ракета, і в мертвотному потойбічному світлі окреслився увесь хутірець, а в ньому заколивалися чи то тіні, чи люди. Данило ще вистрілив у босого напівроздягненого з автоматом солдата, що припав до воріт, і враз якась зловісна сила вдарила в груди, обдала їх вогнем. Хутірець і журавлі, і місяць над ним пішли шкереберть, а з-під ніг почала вибиватись земля. Він падає на її гаряче лоно, на її гарячій пшениці, на гаряче марево, А перед самими очима його ворушиться кривава пелена. Невже так і приходить невідворотні? І на межі, де сходяться життя і небуття, Він чує журнери віння волів, Чи то на хуторі, чи біля тієї пшениці, яку рятували діди. Якась незрозуміла безкрай темінь і млосна кволість, а звідти визивається зітхання хвилі. З якого ж вона броду? З татарського, козацького, журавлиного чи дівочого? І де він? І що робиться з ним? Наче він є, іначе його нема. Хоч би трохи розгорнути цю темінь, яка ніби розметала тіло і чавить голову. Він так знесилів, що не може підняти руки. Це певний сон. Поганий сон. Ось вийде із нього і знову побачить, що побачить. Темінь не дала додумати, причавила і його, і думки. А потім знову ніби з глибини виборцився із неї і почув два голоси – дівочий і старечий. Аж посміхнутися захотілося, бо так давно не чув людських голосів, тільки гарячий холодні хвилі темряви чув. З великим зусиллям розплющує важкі, мов склепані повіки – і мерехтіння дня омиває їх, заходить у очі, у пам'ять. На білій стелі дрімає китяшина соняшних зайчиків, як давно-давно дрімала в дитинстві, коли його розпареним зерном лікувала мати. Тільки вишня та хрест у зголов'ї залишилась неї. Як він, ідучи на війну, попрощався з ними... З нею. А де ж піділися голоси? Дівочий старечий. І як він опинився тут? Раптом пам'ять не на спалахах блискавок. Висвітила очірній хутерець і вишневий сон навколо білих хатів. І як він стріляв, і як у нього стріляли. І як хутерець журавлі, і місяць пішли шкареберці. Де ж він тепер? У чужих чи своїх. не ворухнувся, застогнав, а поруч тихо, наче журавель над криницею, заскрипів старечий голос. От і гаразд, хлопче, що видряпався з того світу. Тепер будеш жити, як не помреш. І над ним лагідно посміхається старече обличчя із сивими острішками брів і сивою жменької борідки.